Хрестивши Русь. Наказ полишити великий город Ярославів, Хоч бив по серцю кожного, Негайно слід було виконувати. Якщо Дмитро його віддав, то мусив, То в ньому був рятунок або хоча б надія. Тепер ще треба якось так відійти від ворога, Щоб не збагнув він відступу, Щоб не прийшов у слід в дитиниці, не давши дітям, жінкам, старим сховатись за стіною. Що труби почули всі, то бій почав стихати. Кияни одривалися од лави в шабель Батия і відступали в сутінки поміж двори на вулиці, які вели гору Ординці їх на диво не переслідували, чи мали такий наказ, чи запідозрили у звуках труби відступі якусь для себе пастку. Проте вони лишилися на місці бою біля воріт та виламаної стіни. Дали, киянам змогу безкровно і без поспіху позводить у дитиниць усе живе. У гридниці, де воєвода знову зібрав велике думання, ніхто не міг сказати, чому орда так повелась. Та й правду кажучи, не вельми тим переймалися, Бо мали більший клопіт. Усі знали, стіни старого города Були слабкіші великих стін, А вежі нижчі й менші. «Даремно ви мене зірвали з місця», Обурювався митрополит, «Іба вони посміли б вийти у храм, Посміли б отче». Тихо сказав Дмитро, підтримуючи болящу ліву руку. Стилу із неї вийняли лише в дитинці. Спинили кров, що залила йому весь одяг. Нині сидів в лідиї з плечем у білім сповитку. Ти ж чув, що вдіяли вони торік у Переяславі з єпископом Симеоном в соборі Михаїла. Я ж не єпископ, митрополит. Дмитро лише всміхнувся. То що? Звернувся уже до бояр. Здаватись треба, сумно сказав Вишата. Тиша була така, що ті слова упали громом. В неволю влізти, в муку? спитав сердито Воротислав. Інакше смерть і нам і дітям нашим своєї старий Вишата. Рабство страшніше смерті. Нам так. Ми воїни, а діти. Я волію своїх дітей побачить мертвими, ніж рабами, звівся Воротислав. І знову без гоміння зависло в грибниці. Кияни були в бувальцях не раз, не два, та не в таких. Їх брали хитрість Валтовністю, як князь Андрій з Боголюбова. Їх грабували князі і брати, не обоявшись Бога і Митрополита. Проте ніхто не помишляв о знищенні і города, і самої руської землі. Із сутінок свого кутка скалій дивився на думних бояр великих київських, на волинян, що розділили з ними цей трудний час. І ніби вперше бачив. Дрібні в ділах і помислах, перед лицем загибелі або полону, вони звелися духом і стали плече в плече збилинними богатирями. Як не міркуй, озвався Бориславич, а вийде все на одне За меч і в бій. Нам треба за ніч. «Звести іще одне укріплення, – сказав Дмитро, – довкола храму Богородиці, примітка, тобто Десятинної церкви. Навіщо, – мовив хмура Воротислав, – якщо візьмуть дитинець, то будуть брати з боєм його, а потім храм Богородиці, найкраща смерть з мечем в руці. Правдиво». Та й людям вселимо якусь надію. Може, тим часом князь Данило прийде з підмогою, Озвався один з гордят. Йому ніхто не заперечив. — Будемо стоять до краю? — спитав Дмитро. — Бог милостивий, — перехрестився митрополит. — Стоятимемо за нами Русь і слава наших прадідів. Із гридниці скалі пішов шукати свою сім'ю. Довкіл було так людно, мов на торжку. От тільки надто тихо. Ніхто не спав, проте й не чулось гомону. Всі говорили пошепки, неначе ворог про них не знав і міг почути й виявити. Стояла темна, осіння геть, а не зимова ніч. І в ній знайти когось було нелегко. Щоправда, він сказав Софійці, аби трималась Янчиного монастиря, де мав черницю тітку. Да хто в цьому сум'ятті і стовпотворінні знайде там саме місце, де б він бажав? Жінки та діти грілися біля вогнів, які горіли всюди. Вони ж забили тісно усі церкви й палати княжі, двори бояр. Для оборони було в цьому добро і зло. Добро, бо кожен воїн за спиною у себе мав родину. А зло, бо велелюддя ставало на заваді перекидати швидко з одного місця в інше дружини ополченців. А не дай Бог увірвиться, ордав дитинець. Софійку з дітьми таки знайшов у келії черниці тітки. Кинулися до нього всі, зраділи, що він живий. А може вони підуть, пограбувавши город, не будуть брати дитинець, допитувалася Софійка. То знає, їх хіба збагнеш пришельців. Не позбавляв її надій. «Ми молимося денно й нічно господові, щоб одвернув от Києва тих супостатів», мовила й господиня Келії. «А де Василь, родак твій?» спитала враз Софійка. І через те не зміг сказати неправди. «Загинув мужньо». Царство йому небесне перехрестилося Христом Малим черниця. Софійка схлипнула, і діти попритихали. Вони любили дядька Василя, і вчора з ним борюкалися в них у дворі. «Побудь цю ніч із нами!»